І змієм все відбулося так, як і хотів Плазун із його видів. То що ж іще? Чого той знову прагне? Важкі думки немолодої людини, що кепсько спала вночі, перервав телефонний дзвінок. Городецький неквапом устав, підійшов до апарата, і невдоволеним голосом відповів на виклик. Новина, яку сповістив варшавський представник американської інвестиційної компанії Генрі улин була несподіваною. Городецькому пропонували посаду головного архітектора в синдикаті зі спорудження перських залізниць. Пан Владислав Уже співпрацював із цією компанією, яка не раз інвестувала кошти у спорудження різних господарчих об'єктів у Польщі. І Городецький навіть очолював проектне бюро, котре і розробляло варіанти різних споруд цивільної забудови в містах країни. Але проектувати будівлі вокзалів, транспортних вузлів пристанційних площ, іде у далекій Персії. Персії, яку іноді ностальгійно згадував не просто архітектор, а мисливець Городецький. Адже на півночі Славецького району Мазендаран він колись полював. Городецький навіть усміхнувся, згадавши свої азійські експедиції. Таких тварин, як в Африці, там годі шукати. Проте дух азарту ловів з новою силою охопив літнього мисливця. Пан Владислав замріявся. Думки його малювали образи майбутніх споруд у Персії, яка при новому шаху почала трохи модернізуватися на європейський кшталт. Він думав і про можливе нове велике полювання. Аж раптом, немов у дитячому калейдоскопі, коли і всі яскраві камінчики стають на належні місця, думки Городецького стали напрочуд прозорими. Він ясно і чітко усвідомив свою справжню мету поїздки до далекої країни. Так, він погодиться на пропозицію компанії і будуватиме. Але не лише те, що вимагатимуть від нього. Він має домогтися зробити все можливе, щоб саме йому, владиславу, іновірцеві і іноземцеві перська влада дозволила звести головну для нього споруду останніх. Десятиліть. Архітектор тихо радів, не виявляючи своїх почуттів нікому Його твори – вокзал у Тегерані, урядові будинки в різних містах країни, готель – сподобалися самому Шахові Реза Пихливі передав Городецькому розкішний подарунок мисливську пістонну рушницю празької фабрики «Лебеда», оздоблену місцевими майстрами за старими традиціями, сріблом і напівкоштовним камінням. Ба більше, будівничий отримав замовлення на проєктування і будівництво нового триповерхового палацу для шаха. І ось тепер Згадуючи київську караїмську кенасу, пан Владислав творив не просто креслення нової споруди, а справжню східну казку. Якщо вокзал був виконаний у модному європейському стилі, який поєднував класицистичні мотиви з конструктивістськими лініями і образами, мав вигляд водночас стильний і величний, до того ж був напрочуд функціональний, то палац мав стати просто феєрією